тисяч на п'ять, двома крилами. попівкомплексу комплексу у вас і в широкій печі, отам і отам. Фактично у вас одне поле, ось воно, і буде одна кормова база. З цієї хвилини їхні кроки залунали в роздріб. У першу мить Василь Федорович аж зупинився, а коли нас догнав секретаря, уже не підбирав кроку, чи то не хотів, чи не помічав, що ступає невлад, він би, може, прийняв слова Ратушного за жарт або за далекий пристріл, але бачив позаду на горбі свої ферми і далеко на овиді широку піч, і здогадався, що секретар Райком продумав усе до останньої крихти, продумав навіть оцю прогулянку, яка унаочнювала його слова». «Ви хочете об'єднати нас із зорею? Пустити з торбами пробі? Та в них же кредиту, скільки?» Нецеремонно схопив за рукав секретаря райкому. «Чи маленько зітхнув той?» «Ви знаєте точно!» Присоромливо й обурливо закричав Грек, і ратушний потер пальцем перенісся. «Мільйон?» «Півтора!» «Півтора мільйона!» галасував Грек, Аж нажахана луна охала в сосняку. І все, мабуть, короткотермінові. Та яке там, мабуть? Значить, усе з'їли. І копійки не вкладено з тих кредитів у щось капітальне. На що все це нам? Хай живуть, вони живуть, для себе живуть. Саме так для себе. Спромігся втиснутись у той галас ратушний. А я для кого? Для Бога? У нас і так уже два відділки. Воно ж вийшло з моди – об'єднання. Тут не об'єднання, комплекс, спільна кормова база. У них луки, поля. Де та база? Так, бази ще немає, але є базис. Які там поля? Ви знаєте культуру їхніх полів? Там, як у Маланки, всього по вузлику. Гречки, проса, та пшениці. У бур'янах вовки виють. Що я виловлюватиму їх для зоопарку і на тому зароблятиму? Такий комплекс скільки коштує? П'ять мільйонів? А в нас? А що в нас? У вас чотири мільйони на рахунку, підказав Ратушний. Так боргу ж у тих, що сидять на широкій печі, півтора мільйона. Зупинився він посеред дороги. Ратушний не самохідь поморщився. Бо ж таки звик зупинятися при важливій думці він. Підкреслюючи цим її неординарність, і ті, хто йшов поруч, вислуховували її в поштивій непорушності. А тут грек, мов би, перетяв йому хід думки. Так вони стояли довгенько. З далеких просік вилетів злий, простужений вітер, шарпнув грека за полу демісезонного пальта. Не одягнувся тепліше, не сподівався на такі мандри. Грек ще довго галасував, але й замовк якось одразу. Глибоко засунув руки в кишені рудого пальта, мовчки ступав. Він знав, що криком не поможе. Знав і те, що секретар райкому свою думку обкрутив не один раз. Радився і в районі, і в області, і однеї не відступиться. Та, мабуть, це вище його самого, хоч і залежить тільки від нього». Важко мені вас агітувати. Тут треба б зрозуміти. Якось немов співчуваючи, знову почав ратушний. Або я такий тупак, обурився грек. Сам думав про комплекс. Так під А мені парове опалення. Підведіть його туди. Не вирвуться вони самі, животітимуть. А нас з вами совість замучить. Комплекс він на порі. Тільки так сказати, коли хазяйство на найвищому рівні. А то можна убухати гроші в стіни і милуватися на них. Правильно. У вас саме такий рівень. Високий. Племінне вибране стадо. Розширите кормову базу. Ви мене, Івана Івановичу, справді не агітуйте. Зі мною покінчено, сказав грек, мов би не помічаючи осудливого. І трохи аж гнівного погляду ратушного, що мало означати, нічого, пережуєш, мені не таке жувати. Та якщо по правді, я таки дещо розумію. І позиція моя в цьому ділі така. Ну, немає позиції, махнув рукою. А як людей переконати? І б тільки наших? Вони там до чого звикли? Тут тобі лісництво, тут тобі. Торф розробки, є де заробить, є куди дременуть, тягнуть з поля. Бачу, знаєте тамтешні порядки. Краще б не знати. І ще одне. Якщо вже ви мене агітуєте, то, мабуть, плануєте головою на всю озію, а Куриленка куди буде заступником. Позиція, аж крикнув грек. «Дали б ви йому якогось пузатого портфеля?» Ратушний навіть не захотів обговорювати це питання. Але що й не заговорив далі, у його голосі знову залунали розважливість і заохочення до дискусії. «Вам усе обійдеться трохи дешевше, ніж ми спочатку нарахували», – розкручував назад туго скручену пружину. «По-перше, поспішати так і не треба. І своїх ферм поки що не чіпайте». Згодом частину з них зможете реконструювати та переобладнати під підсобні приміщення і телятники. І свинарник у зорі поки що нехай лишається. Несподівано, із зовсім іншим виглядом обличчя, мов би, дивуючись і навіть заохочуючи, подивився на Грека. Такий розмах, я думав, розмах і справді. Видно, секретареві слова втішили його. Вони обговорювали подробиці по дорозі до села а потім за принесеним з кафе в термосі чаєм просиділи в конторі до вечора. Повертаючись додому, Василь Федорович тягнув ту ж саму думку. Тепер він був заряджений нею надовго. Та що там заряджений?